Ümmü Gülsüm Salamullahın xütbəsi Ravi deyir, Əmir Əl-Müminin Əleyhisselamın qızı Ümmü Gülsüm quca səslə ağlayaraq bu xütbəni qirayət etdi. Ey kufəlilər, üzünüz qara olsun, niyə İmam Hüseyin Əleyhisselamı xar etdiniz, onu öldürdünüz, niyə onun mal dövlətini qarət Əhli beytini əsir etdiniz, indi isə ona ağlayırsınız. Vay olsun sizə, məhv olasız. heç bilirsinizmə ki, nə qədər böyük cinayətə mürtəkib oldunuz? Heç bilirsinizmə ki, hansı qanlarınla haq yerə axıttınız? Hansı xeymə əhlini əsir etdiniz? Hansı əhli beyti başa açıq, ayaqyalın çöllərə saldınız? Elə bir şəxsi öldürdünüz ki, Peyğəmbərdən sonra heç kəs onun məqamına çatmırdı. Qəlbləriniz rəhimsizlik ilə doludur. Bilməlisiniz ki, Allah qoşunu nicat tapanlar və şeytan qoşunu ziyankarlardır. Sonra umu gülsüm bir şer oxudu. Bu vaxt vəfasız küfəlilər ağlaşmağa başladılar. Qadınlar saçlarını yoldular, üzlərini cırdılar və başlarına vurdular. Onlardan ucalan nalə səsləri ətrafı bürüdü. Kişilər ağladılar və saqqallarını yoldular. Onlar heç vaxt bu cür ağlamamışdılar.